2. Miközben elkezdték a szolgálatot, a trióhoz csatlakozott Mitun egyik munkatársa, Likke Kaisa. A nő közel sem rendelkezett annyi melaninnal, mint Mitun, és legalább 6 centivel magasabb volt nála, de mentalitás és stílus tekintetében a férfi ugyanolyan volt, mint újonnan érkezett kollégája. Mitun elsődleges feladata a kovenant legénységének ellenőrzése, az emberek által végzett munka minősítése volt, Kajszának pedig magát a hajót kellett szemügyre vennie. Miközben Jacob és Daniels megbeszélte a munka folyamatokra vonatkozó részleteket, megtárgyalta a felmerült problémákat, Kajsza számokkal, adatokkal és interpretációkkal egészítette ki az általuk elmondottakat. A végső következtetésekkel valamennyien elégedettek voltak, a jelek szerint minden nagyjából a tervek szerinti ütemezésben haladt. Daniels felelt a rakományért, a készletekért, a hajón, útközben, majd az orige hatoson létesítendő kolónián felhasználandó anyagokért, ellátmányért. A legénységgel kapcsolatosan csupán egyetlen olyan részlet volt, amire fel akarta hívni a társaság képviselőinek figyelmét. Ezt akkor tette meg, amikor folyamatosan érkező szállítóeszközöket és telepeseket, valamint a serényen dolgozó technikusokat kerülgetve végigmentek a folyosókon. – Ahogy látják, tartjuk az ütemtervet – mondta. – A telepesek elfoglalják a helyüket, mély álomban lesznek az út folyamán. A legénység is készen áll, egyedül a biztonsági csoport létszáma nem teljes – egyelőre. Kis szünetet tartott, majd hozzátette. Valami azonban még hiányzik. Éppen a központi legénységi fedélzeten jártak. Daniels megállt az üres hiperkapszulák előtt, végighúzta a kezét annak a kettőnek az átlátszó fedelén, amelyet majd neki és Jacobnak kell elfoglalnia. – A kovenant legénysége nem nagy? – folytatta. Nincs is szükség rá, hogy nagy legyen, mivel útközben anya végzi el a feladatok legnagyobb részét. Mostanra már elég jól összeismerkedtünk. Mindenki tudja, hol a helye, mi a feladata, de egy kulcsfontosságú személy még hiányzik. Kajsa ránézett és lassan bólintott. A szintetikusuk előkészítése folyamatban van. Jacob legyintett. Igen, ezt már hallottuk, többször is. Az illető óri embernek, mert úgy tudom, a David széria legtöbb példánya férfias külsőt kap, szóval a szintetikusunknak már hetekkel ezelőtt meg kellett volna érkeznie, hogy megismerjen minket, és mi is megismerhessük őt. A társaság két képviselője teljes pillantást váltott. Mitunon látszott, kényelmetlenül érzi magát. Az eszközükön végre kell hajtani bizonyos finomításokat. Amióta a Prométeuszt hivatalosan eltűntnek nyilvánították, komoly erőfeszítések történtek annak érdekében, hogy a Covenant a legmodernebb felszerelésekkel, a legfrissebb fejlesztésekkel rendelkezzen. Végig mutatott az erős fénye megvilágított, steril helyiségen, amelyben a legénységi hiperkapszulák sorakoztak. A társaság arra törekszik, hogy a hajó valamennyi rendszere és eszköze a lehető legjobb, legfejlettebb legyen és ez vonatkozik a misszióra kijelölt szintetikusra is. Mivel a cég már nem számíthat Peter Vélend géniuszára, folytatta Mitun, és mivel a szintetikusok sosem tartoztak jutani specialitásai közé, az a döntés született, hogy időt kell áldozni a feladat végrehajtására. Teljes mértékben biztosak akarunk lenni abban, hogy a szintetikus, amit meg fognak kapni, a lehető legjobb, amit elő lehet állítani, ezért inkább vállaltuk, hogy némi késéssel szállítjuk a hajó fedélzetére. Úgy nézette a munkatársára, mintha valamiféle igazolást várna tőle. Annak ellenére, hogy a stílusát tekintve éppen olyan gépies volt, mint a kollégája, Kaisa legalább többet és szebben mosolygott, mint Mitun. A vélend jutaninál mindenki tudatában van annak, hogy vészesen közeleg az indulás időpontja. Természetesen biztosak lehetnek abban, hogy a kovenant nem fog útnak indulni addig, amíg nem kapott meg mindent, amire szüksége van, és amíg minden egyes komponensét nem ellenőriztük. Tudjuk, mennyire fontos, hogy kialakuljon a bizalomra épülő munkakapcsolat a szintetikus és a legénység tagjai között. Tisztában vagyunk azzal, hogy ez még akkor is elengedhetetlenül szükséges, ha önök az út nagyobbik részét átalúszák, míg a szintetikusuk végigébre marad. Amíg meg nem érkeznek a végcéljukhoz, valójában nincs is szükség arra, hogy kapcsolatba lépjenek vele, eltekintve azon időszakoktól, amikor végrehajtják a feltöltési műveletet és az általános szervizelést. Minden esetre biztosak lehetnek benne, hogy még indulás előtt találkozni fognak a szintetikusukkal. Nem pókerezni akarok vele, mordult fel Daniels, viszont a szintetikus a felszerelésünk létfontosságú része. Van még néhány dolog, amit be kell szereznünk, és le kell ellenőriznünk, és a lista élén a szintetikus szerepel. Szeretném minél hamarabb megismerni és megvizsgálni. Jacob érzékelte a feszültség növekedését, ezért gyorsan közbeszólt. Természetesen nem áll szándékunkban sürgetni a társaságot. Szélesen elmosolyodott. A feleségem mindig ad a részletekre. Addig nem nyugszik, amíg a felszerelésünk utolsó darabja, fel nem kerül a hajó fedélzetére, míg nem ellenőrzi mindegyiket, legyen szó akár a szintetikusunkról, akár egy zacskó szárított borsóról. A társaság éppen ezért találta őt alkalmasnak a feladatra, mert ennyire alapos. Danielsre nézett. És nem azért, mert tapintatos. Hé! Daniels szeme villámokat Igen Igenis, tudok tapintatos lenni. Képzeld el, nagyon tapintatos tudok lenni, arra van szükség. Métun felemelte a kezét, ahogy közeledtek az egyik ajtóhoz. Azt hiszem, akár tovább is léphetnénk. Megigazította jobb keze mutatóujjára erősített av gyűrűt. Mindent sikerült megtudnom, amire szükségem lehet a jelentésem elkészítéséhez. Kajsza is beszerzi a szükséges információkat a saját jelentéséhez, önök pedig mindent meg fognak kapni, amit szeretnének. Igen, Mindent megkapnak, mielőtt a kovenant elhagyja a föld körüli pályát, minden rendben lesz. Danielszt ez a kijelentés csak részben nyugtatta meg. Igen, bizonyára minden rendben lesz, például az, hogy rengeteget pihenhetünk. Viszont én továbbra is örülnék, ha a lehetőleg hamarabb megkapnánk a szintetikusunkat, és lenne időnk megismerkedni vele. Jacob fejcsóváva nézett a feleségére. Tudod, mikor fogsz igazán megnyugodni? – kérdezte. – Majd akkor, ha már beköltöztél egy házba az origa hatoson, és a kovenant otrósdásodik a bolygó felszínén. Daniels könyökével a férje oldalába bökött. – Biztosíthatom önt, laz a kapitány, hogy… – Van egy kis problémánk – vágott közbe a hozzájuk lépő hallett őrmester. A feljebb valója, Lopé őrmester még a földön tartózkodott, hogy megtalálja az utolsó embereket a hajó biztonsági csapatába, így a kovenant fedélzetén Hallett volt a rangidős tiszt. A világos barna szakállú, érzékeny arcú férfi még csak nem is hasonlított azokra a magabiztos, izmos fickókra, akiket a toborzó reklámokban mutogattak. Ránézésre nem volt olyan ember, aki képes lehet megvédeni a hajó legénységét, és utasait a ragadozó természetű idegen lényektől és az űrkalózoktól inkább olyas valakinek tűnt, akivel kellemesen el lehet csevegni egy finom vacsora után. Daniels azonban látta a vele készült interjút és a bemutatkozó videóanyagot, és tudta, a látszat ebben az esetben is csal. Hallett külseje ugyan és békés volt, de iszonyatos gyorsasággal tudott mozogni, hihetetlenül szívósnak bizonyult, Megőrizte a hidegvérét, és tudta, hogyan kezelje a váratlan helyzeteket. Karcsú alakja valójában még előnyt is jelentett, mivel kevesebb élelemre volt szüksége a kondíciója megőrzéséhez, mint egy izomkolossusnak. Hallett ráadásul diszkrét is volt. higgadt viselkedésének köszönhetően nem vonta magára a körülöttük dolgozó technikusok és szállító munkások figyelmét, amikor odalépett a kapitányhoz, Danielshez és a társaság két képviselőjéhez. Jacob és Daniels kisé meglepetten nézett rá, a V.L.D. jutani két emberének tekintetében a bosszúság elegyedett a zavarodottsággal. A biztonsági tiszt gyors pillantással végigmérte a hivatalnokokat, jobban szerette volna, ha nem előttük kell közölnie a hírt a kapitányjal és daniels de ez az adott helyzetben nem tűnt lehetségesnek. Az ügy sürgős volt, nem tűrt halasztást. – Van egy kis problémánk – ismételte. – A főraktérben. Daniels felkapta a fejét. A rakterekért ő felelt, ahogy a szállítmányért is, köztük a terraformáló felszerelésért, az óriási munkagépekért, a víz kondenzátorokért, az elképesztően erős mechanikus exkavátorokért, vagyis mindenért, amit ezekben a csarnokokban és a fedélzeteken elhelyeztek. Bármi, ami a rakterekben vagy a szállítmánnyal történt, azzal közvetlenül neki kellett foglalkoznia. Talán a térfogati felosztással van gond, próbálkozott. Egy héttel korábban kisján le kellett állítani a rakodási műveleteket, mert két munkás majdnem összeverekedett azon, hogy hova állítsanak be egy gigantikus, teljes mértékben automatizált alajfúrógépet. Egyikük sem akarta, hogy az ő területére kerüljön a monstrum. Danielsnek közéjük kellett állnia, hogy ne ugorjanak egymásnak. A probléma akkor oldódott meg, amikor külön-külön közölte az érintettekkel, hogy igen, neki van igaza, majd átvitette a gépet egy harmadik szektorba, amihez egyiküknek sem volt köze. Hallett nem válaszolt, csak mereven a nő szemébe nézett. Látszólag nyugodt volt, Daniels azonban felfedezte a halántékán a gyöngyöző veréjték A férfi még egy eléggé feszült pillantást vetett a Willand Jutani két képviselőjére, majd kelletlenül folytatta. Találtunk egy renegát technikust, aki valahogy bejutott a raktér hátúsó részébe. Legalábbis nekem azt mondták, technikus az illető. Még nem volt időm átnézni az aktáját, mert azt kellett megakadályoznom, hogy felrobbantsa a raktér zsili pajtaját. Jacob értetlenül pislogott. Tessék! Hallett bólintott, majd gyorsan körbenézett, mintha arról akarna meggyőződni, hogy az előtte álló négy emberen kívül senki más nem hallja, amit mond. A fickó azt állítja, bombát helyezett el a zsili pajtón, és az egészet berobbantja, amennyiben nem törlik a hajó indulását. A misszió leállításához senkinek sincs joga, még a kapitánynak sem. Fakat ki mit döbbenten. Rájöhetett, hogy olyasmit mondott, amivel mindenki tisztában van, ezért valamivel halkabban, kissé zavartan hozzátette. Már elnézést, kapitány úr. Semmi gond, semmi gond, mormolta a kapitány szórakozottan, miközben halletet nézte. De igaza van. Csak a társaság igazgató tanácsa töröheti, vagy halasztatja el a küldetést. Ezt valószínűleg ez a bizonyos technikus is tudja. Hallett ismét bólintott. Azt követeli, hogy a hajó kapitánya lépjen kapcsolatba a társaság vezetőivel, és vegye rá őket, állítsák le az előkészületeket. Ezen kívül kapcsolatba akar lépni a médiával, a hajó rendszerén keresztül. Azt állítja, van egy kiáltvány, amit a világ tudomására akar hozni. Kajsza elborzadva nézett végig a többieken. Nem, nem, ezt nem hagyhatjuk. Nem kerülhet be a médiába. Teljesen mindegy, ki ez az eszement, nem biztosíthatunk a számára világméretű színpadot ahhoz, hogy terjessze a nézeteit. Megpróbált uralkodni magán, de ez nem igazán sikerült neki. Nem mintha bármi olyat mondhatna, amivel bármiféle hatás gyakorolhatna a kolonizációs programra, de egy ilyen közjáték Rosszul festene a médiában, fejezte be helyette a mondatot, a szintén feszült mitun. Hallettre nézett. Maga a hajó biztonsági tisztje igaz? Elárulná, hogyan jutott fel egy engedél nem rendelkező személy a fedélzetre? Hogy hozhatott fel magával robbanó robbanószereket? Mielőtt Hallett megszólalhatott volna, Daniels válaszolt. A kolónia készleteiben robbanószerek is találhatók, méghozzá nem is kevés. A tervek szerint a földmunkálatok során fogjuk használni ezeket az anyagokat. Az illetőnek semmit sem kellett magával hoznia, csupán annyit kellett tennie, hogy bejut a raktér biztonsági okokból lezárt részére. Ha ez sikerült neki, hozzáférhetett ahhoz, amit már felhortunk a fedélzetre. – De hogyan juthatod be egy lezárt részre? – kérdezte Kajsza. – Ezt biztosan meg fogom kérdezni tőle, de előbb szeretném megakadályozni, hogy felrobbantsa a hajónk egyik fontos szekcióját. Felelte Daniels kisé csípős hangon. Ha nem áll le, ha tényleg végrehajtja a robbantást, nagyobb kárt is okozhat. Előfordulhat, hogy nem csak azt a bizonyos ajtót teszi tönkre, hanem a kovenant struktúráját is meggyengíti. Ha ez bekövetkezik, hónapokkal el kell halasztanunk az indulást. Arról sem feledkezhetünk meg, hogy a keletkező negatív nyomás Elég erős lesz ahhoz, hogy mindent kiráncson az űrbe, amit nem zártak vagy rögzítettek le megfelelő módon. A felszerelésünk jó része, a terraformáló járművek többsége egyedi darab. Kifejezetten a mi számunkra készült, nem valami raktárból hozták. Ezek pótlása évekbe telhet. Mindezzel valószínűleg a merénylő is tisztában van. Hallettre nézett. Menjünk! Mitun úgy lépett előre, mint a követni akarná a nőt. Beszélni fog vele? Megpróbálhatni rá? Ha Hallett törmester nem tudja leszedni, akkor igen, mondta Daniels ridegen. Akkor valóban megpróbálok szót érteni vele. Előtte azonban látni szeretném, milyen robbanóanyagokat helyezett el, hová és hogyan. Ha olyas valamiről van szó, ami felrobban, ha az illetővel esetleg valami baj történik, akkor nem igazán lenne okos dolog végezni vele. Megfordult, elsietett és közben kérdések záporát zúdította az utána lóholó biztonsági tisztre. Kajsa követni akarta, ám Jacob kinyújtotta a karját és szeliden, de határozottan visszatartotta. Nem segíthetünk, csak lábalat lennénk. Hagyják az ügyet a feleségemre. Ő jobban ismeri a rakteret és a szállítmányt, mint bárki más ezen a hajón. Kajszán megmutatkoztak az idegesség nyomai. Nyelt egyet. Arra gondoltam, arra, hogy ha mit unnal együtt én is jelen lennék, mi ketten esetleg megpróbálhatnánk meggyőzni azt az embert, hagyjon fel azzal, amire készül. A társaság képviselőiként talán tehetünk neki egy ajánlatot. Pénzt, lehetőséget arra, hogy kifejtse a nézeteit, bármit, amivel meg tudjuk akadályozni, hogy végrehajtsa a tervét. Jacob kedves és halk hangon beszélt, de a válasza határozott volt. Nem tudjuk, kinek dolgozik, vagy hogy esetleg milyen más módon próbálja megállítani a missziót. Ha a jutani esetleg nem áll készen arra, hogy valamennyi követelést azonnal teljesítse, szerintem nem fog sikerrel járni a meggyőzésére tett kísérlet. Amikor látta, hogy ennyivel nem sikerült meggyőznie, mit mitunt, sietve hozzátette. Egyébként gondolom, maguk is a lehető legdiszkrétebb módon szeretnék lezárni az ügyet. Maga szerint, hogy lehet csendben fejét venni valakinek? Jacob biztatóan az alacsony férfi vállára tette a kezét. Hallett már bizonyára lezárta a zónát. A raktérben egyetlen munkás sem férhet hozzá a kovenant kommunikációs eszközeihez, vagyis egyikük sem léphet kapcsolatba a földdel. Ha majd vége a dolognak, összegyűjtjük őket és elmagyarázzuk nekik, hogy a küldetés jövője, valamint jó néhány munkahely léte kerül veszélybe akkor, ha az incidensnek híre megy. Elhallgatott, majd hozzátette. Azt nem fogjuk megmondani, hogy pontosan kiknek a munkájáról van szó. Azt hiszem, ilyen módon titokban tarthatjuk a történteket. Kajsza elismerően nézett rá. Nem is tudtam, hogy a csillaghajók kapitányainak a nyilvánosság kezelését és a propaganda irányítását is oktatják. Jacob elmosolyodott. Ezek szerint fogalma sincs arról, hány óvatos választ kellett már adnom az elmúlt néhány év és több tucat interjú során. A nő mögé nézett, az arca elkomorult. Természetesen sokkal könnyebb lesz menedzselni a következményeket, ha a feleségemnek sikerül úgy leszerelni a merénylőt, hogy a hajó érintett része épp marad. Mitun meglepetten nézett rá. Nem látom magán, hogy különösebben aggódik a felesége biztonsága miatt. Nem arról van szó, hogy nem aggódom, mondta Jacob könnyed hangon. Inkább arról, hogy teljes mértékben megbízom a képességeiben. Tudom, hogy el fogja intézni az ügyet. Hallett is ért a munkájához, kompetens személy, így azt sem jelenthet gondot, hogy a biztonsági csapatunk vezetője éppen a földön tartózkodik. Egy másik folyosó felé mutatott. Menjünk át a hídra, onnan mindent figyelemmel kísérhetünk. A társaság két képviselője idegesen követte a kapitányt. Jacob komolyan gondolta, amit mondott nekik, hitt abban, hogy elkerülhetik a katasztrófát, ha az incidense vonatkozó információk a falai között maradnak. Úgy vélte, ha szükség lesz rá, néhány ügyes hazugsággal lenyugtathatják a kedélyeket, megszüntethetik a kételyeket. Olyan hazugságokkal, amilyeneket például mi tudnak, gond nélkül sikerült beadnia. Valójában majd megőrült az idegességtől, annyira féltette a feleségét, de ezt persze nem mutathatta.